Пливуть роки, пливуть. І якщо не зараз, то коли? Матимете ще й машину, дядьку. Обоє ж працюєте. Куди гроші дівати? Думав на вошах розбагатіти. Інститут закрили. З серцем казав дядьку, ніби й не чуючи моєї втішливої мови. Лотереї з'явилися. Ну, гадкою, це вже воно. Аж бач, поманить та й зникне поманить та й зникне. І так від тиражу до тиражу. За синізаторами було всміхнулося. Аж ось воно як. І лайновозів треба святих тепер. Тільки на кабана надії. Дядько виліз із води і під через ліс подався додому. Я подрібцював селі дому. Тут лучилася нам з дядьком дивна пригода. Не пробігли ми кілометр як попереду заголо, затріщало, загуготіло. тіло. Здавалося, навстріч, ламаючи дерева, котить лавина. Уже земля тремтіла і постогнувала під ногами. За кілька метрів здригнулися, попливли вниз підтяті верхівки велетенських сосун. Ми ледве встигли кинутися у бік та впасти на мокру глицю. Мимо пронеслося зі скреготом і тупитом відмінаючи дерева, ніби траву, щось велетенське, чорне, і зникло в лісових недрях. Т Ти-ти-танк! Ловлячи дрижаки з переполоху і холоду, процокав дядько Денис, коли гуркіт і тріск віддалилися, як відкочується на край неба грім. Маневри, мабуть. Амо на війну? У досвіта посільмотнемося. Студена нічна вологість підганяла нас, і вибігши на узлісся, ми перелізли через тин та вже марили теплою постіллю, коли перед очима постала велика руїна. У будинку солом'яників світилося, лампа на ганку теж горіла, і жовклі пасмуги світла розвінівали сад, розчахний навпіл широчезною розорою, буцім тут щойно проповз запущеною лопатою дизельний бульдозер. Яблуні, які трапилися йому на шляху, були вихорчувані з корінням та втоптані в пісок, що білів під злузаною з коринкою чорнозину. Розора починалася там, де ще ввечері стояв гараж із кабаном. Тепер не було ні гаража, ні кабана. Не теленька ніжним, сром'язливим голоском і нерон балалайка. Тітка Дора сиділа на преступці Ганку, ревмарив Розора тяглася в край городу, де дотепер стояв хлівець старих солом'яників, ковтала його разом із зеленою коровою манькою і вервечилася за потрощені паркани в бік лісу. «А де ж це тебе недокалиханого носило?» заголосила тітка Дора, навіть не завваживши, що ми тремтимо в самих трусах. «Де ж це тебе чорти волочили?» Бо не знаєш», – відгрізнувся дядько, – «а що?» Невже ж тобі повелазило кабан з гаражем утік? Жук, жучки і гуїнгми. А винним у нічному переполосі солом'яників було миршеве пакульське лисичення, яке заблукавши втрапило на наш город, уздріло в просі сконструйоване матір'ю зі старої кофти та моїх спіднів опудало і з великого дива сказилося. Сказившись, воно осміліло та покусало нашого півня. На північий крик вискочила з хати моя матір. Лисиченя пірнуло в бочку з водою, і зникло без сліду, скільки дядько не закидали бредень у тій боці, нічогісінько не піймали. Півень хоч і тягав по двору крило, проте невдовзі оклигав, і знову пас курей. Тільки й того, що злетівши на тин, уже не кукурікав, а вив по лисячі тонко і жалібно. А відтак і кури наші вивчилися вити по лисячі, і весь пакуль ходив слухати виття. Голова пообіцяв влаштувати восени, коли впоруються з картоплею, облаву. Тим часом кури перестали нестися, а цілісінькі дні греблися під горою, лаштуючи нори. Тільки тепер мати втямла, що вони показилися, і щоб не мати хлопотів із сільським ветеринаром, Тих порізала курей та закопала у вишеньках. Але півня не спіймала і ждала вечора, коли той